Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Benvinguts a l'informatiu migdia. L'associació d'amics de Sant Romà tem que el traçat de la B500 pugui afectar una part no escavada del jaciment arqueològic de Sant Romà. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. L'Associació d'Amics de Sant Romà manifestat la seva preocupació davant l'afectació que podria tenir sobre part del jaciment arqueològic del nostre municipi, el futur eix de la B500. Per la seva banda, l'estudi de patrimoni cultural de la futura B500 encarregat per la Generalitat conclou que les restes del jaciment no s'estenen per la zona afectada pel projecte del traçat de la nova carretera. La tianenca Rosa Maria Mascordes celebra els seus 25 anys dedicats a la pintura amb la inauguració que dimecres d'una mostra d'olis i retaules a la sala d'exposicions al Casal. Es podrà visitar fins al pròxim 12 de setembre. La torre de Guaita de Cal Alsina de Montgat s'obrirà al públic una vegada es finalitzin els treballs de restauració que s'hi estan duent a terme des del mes d'abril. Hagiú manifestat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Montgat, Rosa Fontaner. I en esports al bassquet Tiana ja inicia la pretemporada amb l’objectiu de millorar resultats assolits en l'anterior curs esportiu en el qual en alguns moments van veure parllar la categoria. Ràdio Tiana: Les notícies del migdia. L'Associació d'Amics de Sant Romà ha reiterat la seva preocupació davant l'impacte que podria tenir el futur eix de la B500 sobre part del jaciment arqueològic del nostre municipi. Segons ha explicat aquesta emissora el president de l'entitat Xavier Calzeran, aquestes afectacions podrien donar-se si finalment estiren davant el traçat que la Generalitat ja ha presentat com el més òptim i afectarien una zona del jaciment que encara no ha estat excavada. Les declaracions a Calzeran arriben quan falta poc menys d'un mes perquè es tanqui el període d'exposició pública dels estudis i informatiu i mediambiental del futur eix de la curreria. Passen per molt a prop, molt a prop, molt a prop de lo que és la finca de Can Sant Romà, o si sigui, hem millor dit, la casa de Can Sant Romà passa molt a prop, encara que repeteixo, un queda cobert. Quedarà cobert, no es veurà, per això que dic, però a l'obreix de Sant sí que es poden carregar part del jaciment, no? O sigui, alguna part del jaciment, part encara no sigui ni excavat, no? Segons el president de l'Associació d'Amics de Sant Roman, en Reres, van fer unes cates arqueològiques en aquest terreny sense excavar que van fer pensar sobre la possible existència d'unes dependències agrícoles properes al jaciment conegut fins ara. És una zona que no està excavada és una zona que, o sigui, la vila Canes Romà s'ha excavada una quinta o una sexta part, a part del que és la, la finca, no? Pot ser que hi ha afectat, sobretot més el que nosaltres dèiem, el que dèiem la vila de les flors, que no és tal vila, sinó que són dependències agrícoles de lo que era la casa, que estaven apartades de la casa. Per la seva banda, l'estudi de patrimoni cultural de la futura B500, encarregat per la Generalitat, conclou un cop efectuades les races en els terrenys propers a la vila romana de Can Sant Romà, es pot assegurar que les restes del jaciment no s'estenen per la zona afectada pel projecte del traçat de la nova carretera. En la intervenció realitzada doncs no s'identifiquen estructures ni estrats de tipus arqueològic. Encara que l'estudi reconeix que s'han trobat algunes pedres i material ceràmic, també assegura que un cop fetes les pertinents comprovacions es va arribar a la conclusió que els escassos materials documentats haurien estat arrossegats de terreres o de l'estrat superficial de la vila romana. L'Associació d'Amics de Sant és coneixedora de les conclusions d'aquest estudi, però tot i així tem que se'n puguin derivar afectacions sobre el jaciment, que està qualificat com a bé cultural d'interès nacional. És per aquest motiu que ha manifestat la seva intenció de seguir atentament els treballs per tal de garantir-ne la preservació. Els estudis informatiu i d'impacte ambiental estaran sotmesos a informació pública fins al pròxim 30 de setembre. De moment, des de Tiana s'ha presentat una al·legació per part d'un particular i l'Ajuntament estudiarà al llarg d'aquest mes la presentació d'altres per tal de garantir les mínimes afectacions al patrimoni natural i cultural de la nostra vila. La que Rosa Maria Mascorda celebra els seus 25 anys dedicats a la pintura amb la inauguració aquest dimecres d'una mostra d'olis i retaules a la sala d'exposicions del casal. Els seguidors de Mascorda podran apreciar l'evolució tècnica, qualitativa i estilística de la pintora en aquest quart de segle des de la seva primera exposició. Ella mateixa n'ha donat més detalls del que podrà veure el visitant en aquesta mostra. Tots són olis, olis i retaules i són obres tan recents com n'hi ha que són més antigues. N'hi ha algunes sobre paper, però generalment totes són olis sobre tela. Hi ha paisatge, que, que m'agrada moltíssim, però també hi ha interiors, hi ha vistes de tiana i els retaules, que són més aviat tot figures i eh, que són en fustes, generalment totes són en fustes, del 1870. I entre aquest conjunt d'obres, molts tianencs i tianenques podran reconèixer la nostra vila. I és que Mascorda també ha volgut reflectir en els seus quadres al llarg d'aquests 25 anys algunes de les tradicions més arrelades de Tiana i també alguns dels racons del poble. Sempre hi halo de l'alegria, per exemple, i han tingut que hi estan ballant sarvanes, tardanes a l'alegria. A llavors n'hi ha un que és tota la vista de Tiana, en general feta des del camí dels francesos. Aquesta fa un, un temps que està feta perquè ara està tot molt urbanitzat i a llavors no ho estava. Per tant, hi, hi ha més vegetació. Des de la seva primera exposició a la Casa de la Punxa, Rosa Maria Mascorda no ha deixat mai el pinzell. En aquesta ocasió presenta una mostra d'olis i retaules que es podrà visitar fins al pròxim 12 de setembre. La inauguració serà aquest dimecres a les 8 del vespre a la sala d'exposicions al Casal de Tiana. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La torre de Guaita de Cal Alzina de Montgat s'obrirà al públic una vegada es finalitzin els treballs de restauració que s'hi estan duent a terme des del mes d'abril. Així ho ha manifestat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Montgat, Rosa Fontaner, que ha destacat també la importància de l'edifici pel municipi. És un símbol perquè és un bé cultural d'interès nacional, vull dir, no tothom té una torre de Guaita d'aquestes característiques i evidentment és una que hem de conservar per, per al bé del nostre poble. I ara anem com aquell qui diu que pel el túnel de Montgat, perquè és el primer túnel de tot Espanya, de, el primer túnel de tren. I, per tant, tot el que és la conservació i el fet de la catalogació de, dels edificis més emblemàtics de, del nostre poble és importantíssim que estiguin catalogats per tal de preservar-los. Fins ara, la torre de vigilància es trobava en un estat de degradació important i no estava oberta al públic. Amb la seva restauració es vol mosseïtzar l'edifici per tal que la ciutadania conegui de prop el que va representar pel municipi de Montgat. D'aquesta manera s'explicarà la seva funció defensiva i els vincles que va mantenir amb la població en períodes de guerres o d'enfrontaments amb els pirates sarraïns, La torre de Guaitada, Calalsina, data del segle XVI i està catalogada com a bec cultural d'interès nacional des del 1949. Les obres de l'edifici els edificis s'emmarquen en el programa Xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2011 i tenen un cost de prop de 172.000 euros que sofraga íntegrament la Diputació de Barcelona. Es preveu posar el punt i final als treballs de restauració abans que acabi l'any. Amb tornada a l'escola des del Servei d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Tiana recorden un seguit de consells a tenir en compte per tal que el pressupost familiar no pateixi desviacions econòmiques significatives. Entre les recomanacions destacades es troba la de reutilitzar tot el material escolar del curs anterior que sigui possible. Des del Servei Municipal es recorda que tenir en compte aquest aspecte ens pot ajudar a estar entre 100 i 200 euros. La tècnica de consum de l'Ajuntament de Tiana Mercè Terjuelo n'ha donat més de que Aquesta volta al col·le, eh, el que passa és això, no? És una despesa que els provoca la família, ja no només de, de material escolar, és robes, sabates, o sigui, no només el material de l'escola que és necessari per començar aquest nou curs, no, de tot el que comporta aquest, no?, les bates, xàndals de l'escola, tota aquesta despesa, que normalment es compra tot de nou, no? Tot, en factures, sempre, amb els tickets, això sempre, de tot el que comprem. Sempre també utilitzar, doncs això, no?, el comerç proper, que estigui a prop de casa, que... Bueno, totes aquestes recomanacions que sempre donem mmm, sense oblidar-les, clar. En aquest context, també és útil elaborar una llista dels productes de què es disposa i d'aquells que es necessiten tenint en compte un pressupost determinat que s'adacui a la despesa que es pot assumir. A més, també és important controlar les compres per impuls, així com la despesa que no es pagui en efectiu. Fer nos prudent de la targeta de crèdit, demanar informació dels preus i comparar-los amb d'altres establiments i fixar-se en la qualitat dels productes també són consells útils en aquesta tornada a l'escola. La informació local a Radio Tiana. L'Escola Municipal bal de música i dansa, prepara un nou curs 2010-2011 amb novetats en les dues disciplines que passen principalment per una ampliació de l'oferta formativa. En la vessant de música s'obre un grup vocal d'adults, s'amplia el combo de joves i podria obrir-se un curs d'audició per ampliar els coneixements d'aquells alumnes de música que ho desitgin. A més, des d'aquesta vessant també fa una aposta ferma per consolidar un projecte comú i participatiu. Tal com reconeix la seva directora, Mercè Monfort. A poc a poc anem consolidant el, el nostre projecte, que és la música en grup. aquesta és la, la idea de la, la música participativa que després podem, puguem sortir al carrer o puguem actuar o puguem però tots junts fugir una mica de la de la classe no individual com ve aquí fa la seva classe i se'n va, que això sé seria... No necessites una escola, per això una escola és interrelacionar-se, és comunicar, és participar... En aquest sentit es pretén que tots els alumnes de música realitzin com a mínim una classe col·lectiva a la setmana, ja sigui vocal o instrumental. A banda també es vol consolidar l'equilibri instrumental en vistes a la possibilitat de constituir una orquestra en un futur. Per últim, en aquesta disciplina també es consolida el combo d'adults i es dona continuïtat a la música de cambra. D'altra banda, en la vessant de dansa també s'incorporen novetats. L'oferta formativa per adults s'amplia classes de correcció postural i jazz, que se sumen a les que ja s'oferien fins ara d'altres disciplines, com pilates o dansa del ventre. A més, s'incorpora una hora de dansa clàssica a la setmana com a mínim per tots aquells alumnes de dansa amb la intenció que pugin al nivell. Les novetats enguany també passen perquè els alumnes de P5 tinguin la possibilitat de dedicar un dia a la dansa i un altre a la música, amb la intenció que quan arribin a primària puguin triar amb quina de les dues disciplines volen continuar o fer-ho amb totes dues. Radio Tiana, notícies, esports. El bascet Tiana ha ja iniciat la pretemporada amb l'objectiu de millorar els resultats assolits a l'anterior curs esportiu, en el qual en alguns moments va veure perillar la categoria. Les regnes del primer equip l'esportarà finalment Emilio Martínez, en lloc de Manuel Padilla, que no ocuparà la plaça per problemes de salut, segons han informat des del club. El coordinador esportiu de l'entitat, Salva Rubio, confia en que el nou tècnic pot ser el revulsiu que permeti al primer equip del bascet Tiana fer una bona actuació en aquesta temporada. L'any passat estava entrant al Coivamble, el va agafar a mitja temporada Era un equip que estava a baix de tota classificació i ell però, bueno, quan va agafar l'equip la veritat és que va fer a la segona volta 11 victòries i 4 derrotes. I la veritat és que porta molt anys al Cerdanyola. No? Ja s'ha començat a entrenaments físics i la veritat és que estem molt contents. No? La veritat és que està preparant molt bé físicament l'equip i la veritat és que és un entrenador en garanties. No? Si portem aquesta implicació dels jugadors i tal entrenador, la veritat és que aquesta temporada pel Senyorat pot ser un gran any. A més, l'equip comença la pretemporada amb dues noves incorporacions. D'una banda, la del mateix coordinador esportiu, Salva Rubio, que jugava fins ara en el sènior B. D'altra banda, s'incorpora també Axel Granger, que puja del sub-21 preferent. La resta del bloc de l'any passat es manté, però amb les noves incorporacions es configura una plantilla de 12 efectius davant dels 8 que en ocasions es van arribar a tenir en la temporada anterior. Això permetrà incrementar la motivació dels jugadors que, per gaudir de minuts a pista, hauran de treballar dur. A més, l'equip també haurà de millorar la defensa, que l'any passat es va convertir en un dels punts febles. D'altra banda, des de la coordinació esportiva de l'entitat, es dona per tancar de la polèmica que ha tingut lloc en els darrers mesos entre la Junta Directiva i el col·lectiu Club Bàsquet Tiana constituït per alguns jugadors tècnics, aficionats i pares arran de les divergències amb la directiva de l'entitat. Sentim Salva Rubio. S'ha vist una altra dinàmica de club. No? La veritat és que hem tingut moltíssimes reunions amb la Junta, amb el president coses que abans no passava. No? Aquestes ganes de treballar es volen concretar el canvi de l'equipament dels jugadors, en realitzar una presentació dels equips durant les primeres jornades, en realitzar partits de pretemporada al cap dels tianencs i en convocar una assemblea per donar a conèixer, entre d'altres, l'actual situació del club i el llibre de comptes de l'entitat. A més, s'està treballant en la incorporació de cares noves a la Junta Directiva després que ja ho hagi fet Miquel Vallès, el nou tresorer de l'entitat. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 I en esports al bàsquet i haneja iniciat la pretemporada amb l'objectiu de millorar els resultats assolits en l'anterior curs esportiu, en el qual en alguns moments van veure perillar la categoria. L'entrevista. La tia nenca Rosa Maria Mascorda carrega a les seves esquenes un quart de segle dedicat a la pintura i que dir que ho fa amb l'orgull d'haver trobat en aquesta disciplina molt més que una afició i ara, amb motiu de la seva nova exposició que s'inaugura aquest dimecres a la sala d'exposicions del casal de Tiana doncs hem volgut convidar-la lo convidar als estudis d'aquesta emissora perquè ens doni més detalls. Bon dia, Rosa Maria. Molt bon dia. Doncs comencem l'entrevista primer de tot parlant del que podrà veure el visitant en aquesta exposició que es presenta a la sala d'exposicions del casal. Sí, bé, bueno, tots són olis, eh? olis i retaules, perquè últimament també m'he dedicat a fer retaules, i són obres tan recents com n'hi ha que són més antigues. Eh? Eh, n'hi ha alguna sobre paper, però generalment totes són eh, olis sobre, sobre tela.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 era molt vella i, la, i li liquidava unes portes i així, i vaig dir, mira, aquesta fusta és molt maca, i tal com està la fusta, jo faig el tractament com el, de l'antic retaule. no?, Uh -huh. I, i així s'ho faig, <ríe> amb el pa d'ort i tal, i queda, queda molt maco. Ens deies també que podem veure vistes de Tiana, per tant sí. en visitant podrà reconèixer alguns indrets sí, de la nostra sí, vila, no? Sí, i tant, i tant, i tant, que sí, sí. Home, sempre hi ha de l'alegria, per exemple, i en tingut que hi estan ballant sardanes, uh -huh. sardanes a l'alegria. Llavors n'hi ha un que és tota la vista de Tiana, en general, feta des del Camí dels Francesos, aquesta eh, fa uns, un temps que està feta perquè ara està tot molt urbanitzat i llavors no ho estava per tant hi, hi ha més vegetació podríem dir que fins i tot ens servirà per copsar una miqueta l'evolució del nostre exacte, poble exacte, sí. com a document històric i com podríem definir l'estil de Rosa Maria Mascorda per aquells que, que no us coneguin bueno, eh, és figuratiu impressionista eh, treballo molt amb l'espàtula o sigui que mmm, aquest dia una nena que em va veure diu, oh, dius, tenen relleu <laughs> dic, no és que siguin relleu és que estan treballats amb espàtula m'agrada fer-ho amb molta matèria i, i bueno, són això figuratiu impressionista Començàvem aquesta entrevista fent-nos ressò que són 25 anys de vida sí. els que ha dedicat a la pintura sí. que no són pocs, sí. al contrari sí. Sí. i sí. suposo que en aquest extent recorregut haurà tingut temps suficient per explorar diverses tècniques o estils pictòrics no m'equivoco Sí, no, no, clar Quan comences, que vaig començar molt al principi aquí Tiana mateix no sé si m'ho preguntaràs després o què però va ser de Cotalàl Barxunyol uh -huh. que que va agrupar una, una quanta gent de Kitiana i és clar, va ser magnífic perquè llavors no hi havia res. Doncs, és clar, vaig començar, mmm, pos pues, amb coses molt senzilletes, no? O, amb un colom, per exemple, que allò que se li veien més les plumes, encara no s'iveuen, no? Eh, uh, allavors és clar, he net fet molt collaix també els retaules aquests que et dic. Mmm, bé, és clar, hi ha hagut una evolució i el, i el ve treballar tant, és clar, això es nota. I precisament doncs, perquè ha treballat tant, suposo que també hi ha una predilecció doncs, per certes tècniques en lloc de parar altres, no? Potser els olis i el retaules serien aquesta predilecció? O... Sí, sí, jo, jo amb tot això hi disfruto molt. O sigui, per exemple, jo estic dintre de, de la secció de belles arts del Museu de Badalona uh -huh. i en allà d'ara en quant diuen ara farem dibuix. Doncs eh, jo hi vaig cada setmana a fer dibuix al natural, donc llavors eh, presentes un dibuix una mica diferent de, de, dels dibuixos que fa sempre per l'última vegada vaig presentar un dibuix amb, amb el cap de la noia ple de flors i les flors eren totes on oli. Uh -huh. per tant és clar ja, ja és com una tècnica mixta no perquè és clar el dibuix era tot dibuix de sanguina i llavors eh, la tècnica de, de, de les flors fetes a l'oli i esclar quedava molt atractiu i suposo que en aquests 25 anys també s'haurà marcat nous horitzons no? sempre es vol aconseguir una mica més sempre, sempre, naturalment, sempre s'aprèn i quins són aquests nous horitzons? Que no, no, no, no, no vull posar a dir vull fer això, vull fer allò no, no, no, mm, ja sóc gran i, i, i vaig agafant-me les coses amb calma. Això no vol dir que sempre es va treballant i, com deia, sempre, sempre s'aprèn. Mm -hmm. Sempre. I suposo que en aquests 25 anys, no sé si es podria marcar algun punt d'inflexió, algun punt d'aquells que puguéssim dir que una Rosa Maria Mascorda diferent en algun punt d'aquest llarg camí que ha fet doncs que s'apreci un canvi en aquesta no, hora. no No, no, no, no. No, perquè... Eh, home es veu l'evolució perquè naturalment no treballes igual. Al principi que al final, perquè vas millorant la tècnica, eh, a mida que vas treballant, es va millorant amb tot, això amb totes les feines, no? Pos pues amb aquesta igual. Vas adquirint que si més soltura amb totes les coses que puguis fer. Eh? És això, més, eh sí de vegades passa no? que als artistes és allò que arriba a un punt de la seva carrera doncs, que es desenganyen i diuen no, doncs ara aposto per un estil diferent o m'agradaria apostar sí. per noves vides. No no. No. no, no. no ha estat aquest el no. cas. No. Bé, diré una cosa. Uh, alguna vegada vaig intentar fer uh, pintura extracte. Uh -huh. I jo vaig ensenyar als meus fills. <laughs> els fills que normalment no menteixen eh, en exacte, moment. i em van dir saps què, mama? Dedica't a el que saps fer <laughs> així mateix o sigui que eh, així s'he continuat saps? però perquè... que està contundent eh? sí, sí, sí, perquè eh, en Tàpies és en Tàpies i ja té el seu estil no? jo vaig voler fer una cosa, ni Tàpies ni Barcelona però una, una cosa així i, i, i el resultat ja et dic el que em van dir els fills Sens dubte doncs, que l'experiència és un grau i en aquest sentit, doncs, com bé deies, n'estic convençuda que els progressos tècnics i la qualitat de les obres doncs, haurà anat en augment, com ens deies ara mateix, i en aquesta exposició, suposo que ho podem apreciar, hi ha molta obra nova? O tenim... Sí, sí, sí. sí sempre, sempre que faig exposicions eh, sempre hi ha obres noves. Eh? Per tant, mm, eh, una de les últimes és la, la que he posat en el catàleg que es diu Sardanes a Tiana Eh, que és, és, és, és figuratiu, però ja veuràs que hi ha, hi ha moltes figures. Quan jo, en general, no n'hi poso massa de figures en, a, en els meus quadres. Tot és, és més aviat el, el paisatge o si hi ha un interior, però no poso mai gent uh -huh. voltant per allà. Ara n'he fet alguns, aquest que hi ha a, la, a les sardanes a l'Alegria, és clar, eh, es veu gent ballant sardanes, no? però potser aquell i aquest de les sardanes són els únics que hi ha gent. Eh? Vull dir, mm, aquests són els, els, que, els que se surten una miqueta de lo normal, eh? les figures que faig el retaule, sí, perquè tot són figures, n'hi ha un que hi ha eh, flors i ocells, que aquest no és sobre fusta vella, sinó que és fusta nova, però eh, si no, jo no, no poso altres coses dintre de, dels quadres, eh? tot, és, tot és net diguem, eh? el, el que és paisatge és paisatge eh, el que és un interior és un interior però no, no hi ha gent en, entremig uh -huh. aquests, aquests que he fet aquests són els últims, diguem són una mica l'excepció, no? Ah, exacte, sí, sí, sí per tant també trobem una aposta en aquest sentit per una nova figuració en aquest bueno, cas és el, que estil. Sí, és el que et deia que mm, sempre es va treballant i sempre es va tirant endavant, però no és que jo m'ho hagi proposat, és que el meu dic, doncs bueno, aquí sí que hi fa falta alguna cosa. Uh -huh. Va pues sorgint, era... no? Sí, surt, surt així espontàniament, eh? vull dir, no ho penses, no, havia pensat fer aquest de les sardanes, perquè ja fa molt temps que, que vaig dir, faré un de les sardanes, ja que estic posada dintre de l'agrupació, em eh, faré un de les sardanes a Tiana, i eh, vaig demanar amb, amb, un, amb un dels, dels del, del grup de les sardanes a veure si em podia proporcionar la sardana tiana uh -huh. i vaig estar copiant la música de la sardana o sigui que eh, hi ha un bon tros de música de la sardana tiana en el catàleg de nhi quina feinada, eh? A més, en el folletó de presentació, que el tenim aquí mateix, ara sí. davant, doncs, sí. l'Albert Sunyol, l'artista sí. també tianenc, sí. doncs eh, recull un text, escriu, vaja, i diu que les seves obres estan impregnades de cert misticisme. Podríem dir que és així? Potser sí, una miqueta. Per què? No ho sé. Qu què hi trobem, de misticisme, en aquesta... No sé, cosa? potser segurament en els retaules... Eh, els retaules són unes figures doncs, mm, que són potser una mica místiques. I de fet també diu que els paisatges, les composicions florals i les escenes interiors hi trobem com una mica una atmosfera poètica, silenciosa i intimista. És així? Jo crec que sí. L'Albert és una persona que um, entra molt a la psicologia de, les, de, de la persona que, que coneix, no?, i, i crec que tot el que has escrit mira, està m'emociona i tot eh, ho ha dit de veritat està d'acord amb aquesta sí, definició, sí, si ho heu sí, reflectit. Sí, sí. D'acord, això és important. Sí. A més, eh, en recordava abans, fèiem sí. referència a l'Àlvar Soñol, i de fet en el folletó de presentació també s'hi esmenta, sí. eh, que la primera exposició que vostè va fer, Tiana, va ser l'any 1985, sí. i diu que l'Àlvar, en el context de la qual ja es deia que havia trobat en la pintura el seu signe d'identitat, també ho creu això? Sí. Que hi ha un signe d'identitat? Sí, sí. Com es veu reflectida vostè en la seva pintura? Tot el que es expreso en els quadres és el que porto a dins. Uh -huh. Per tant, quan jo em, em poso eh, a davant d'una tela, eh, això suposo que és com els escriptors no? Que treuen el que, el que porten a dintre. Doncs això és el que passa quan estàs pintant. I per això cada, cada quadre, cada pintor té el seu estil i la, la seva manera de ser i, i reflexa el que és la persona en les seves obres. Així és, com... i sí, m'ha influït moltíssim. El, el poder pintar mm, és un plaer, però també una, una, com una lliberació no sé, et surt tot el que portes a dintre amb la pintura. Clar, això no va dir, perquè de vegades doncs, l'art també es concep doncs, com una mena, una via de sortida de la realitat mateixa, no? Sí, mm, bueno, ja t'he dit jo que jo no he sortit de la realitat, tot el que faig és real, mm, el que passa que no és d'aquella pintura realista, sinó que és figurativa, no? Però... Eh, no me'n vaig por la tangente, sinó que vaig sempre de cara a lo que és la realitat. Ja ens va quedar clar que l'abstracció... No, no hi no ha ja... el seu forç. No. Em tenia que dedicar a lo que sabia i s'acabó. I parlem també dels orígens, perquè em sembla que l'Albert Sonyol també hi té a veure, no?, en els seus sí, orígens. Sí, molt, molt, hi té a veure molt. Quan, quan l'Albert va començar a fer el grupet, llavors va fer una, una, una exposició i, i jo vaig presentar-hi alguna i em va dir "Oh tu duries de continuar llavors jo tenia els nanos una miqueta petits encara però el meu marit va dir sí que sí que tu sempre t'ha agradat moltíssim fent, fent", i mira així es va barriar la cosa I, i a partir de l'any 85 que em vaig atrever a fer l'exposició ja no he parat perquè doncs, a la gent li ha agradat i el sol fet de que la gent et vingui a veure et compri alguna obra és clar, tot això t'anima i això ha sigut el que m'ha fet que jo hagi continuat cada any, cada any, cada any a fer exposicions. No sé si ho has vist, però hi havia anys al principi que en havia fet 3 i 4. Uh -huh. Sí, de fet, en el folletó de presentació doncs ho podem veure, sí, sí. que en el 85, per exemple, en va fer dues, el 85 també dues i després ja fins i tot anys doncs, que en comptem alguna més, no? Sí, sí. déu nhi sí, però sí. una activitat incesant, eh? perquè sí. de fet des del 85... El... No he parat. Aquestes són les individuals. Després, amb el grup de Velles Arts de Badalona, em faig de 4 a 5 cada any. O uh -huh. sigui que participo un 4 o 5. I quan hi havia el grup Casa de la Punxa de Tiana, amb totes les exposicions que es feien, també hi participava. O sigui que durant l'any participava, que sé jo, amb 7 sis o set exposicions, segur. Un compromís amb, amb la pintura de Molt. pes, sí més no, i precisament per aquest compromís a mi m'agradaria preguntar-li com veu la salut de la pintura a l'actualitat, perquè sovint es diu que estem en un no, context una va? mica difícil. No no no, no, no, no, no, està fantàstic. Cada dia hi ha més gent que pinta, uh -huh. que està més interessada en la pintura, hi han més sales d'exposicions. Quan vaig començar, el difícil era trobar sales, perquè jo en general he fet sempre amb sales culturals, lo difícil era trobar sales, perquè o de la caixa, hi havia poca cosa. En canvi, ara n'hi ha a tot arreu. Lo que no s'ha de fer és deixar-ho morir, tot això. Eh, vull dir, anar-ho potenciant sempre, igual que la, la sala que hi ha aquí, Tiana, que està allà, que és un, un lloc immillorable, perquè en el casal és, és el millor lloc que, en què podria estar. Perquè eh, el que vagi a prendre una cerveseta, si veu la sala oberta, entra. És un lloc És un lloc immillorable. Per tant, és una cosa que no s'ha de deixar perdre i ja que, que va haver-hi aquest grup tan maco encapçalat per l'Albert de, de, de donar vida amb la pintura i amb, i amb tot el que sigui art equitiana, doncs val la pena de conservar-ho i anar-ho animant sempre. Uh -huh. Doncs bé, eh, animem nosaltres també els oients doncs, a que vagin a veure aquesta exposició que recordem que s'inaugura aquest dimecres a partir de les 8 del vespre i que es podrà visitar tots els dies de 6 de la tarda a 9 del vespre. Nosaltres hem volgut convidar precisament a la seva autora, Rosa Maria Mascorda gràcies per ser aquí amb nosaltres I ara, gràcies a vosaltres i convido sí a tots els amics i coneguts de Tiana i dels que em sentin fort de Tiana a venir-ho a veure. I a continuar pintant en aquesta activitat incessant d'exposicions. <ríe> Moltes gràcies. Radio Tiana, serveis informatius